دنون او دمیم مشدد احکامات تر تذکر کی سر ده احکاماتو دمیم ساکرنا چه بمیم مانی غرم دراشی در زن تاسو تقایده که تیر شد دنون او دمیم مشدد خبر دیوی وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شد ذا وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدا وأظهرنها عند باقي الأحرف واحضر لدواو وفاء تختفي وأظهر الغنة اللہ علیہ القاری سے فعلم کے معنی تیل او خم و بالغو کا پا اظہار دغنی کی اظہر الغنی خم و کا پسر گندوالی دغنی کی من نون و من میمین برابر خبردہ خمین نون و من میمین پا نون او پمین کی کلا بخمو بالغا کو چه غنه سرگندکو اداما شد دیتا کلا چه دا او مین بان شد راغلی پا او پمین چې شد رالون و خمو بالغا کد دی دغنی پا سرگندوالی کی اداما دا قاعدهګان سره یا دو ساتای په کلام د عربی کې په کلام د عربی کې چیکالا اذرشی تراشی اذر او رستو تیراشی ما مدا ما بزیه دی زیاتی مطلب دا کلره ده کا نو نقصان په ناراض پلنده دی که د هر دالیب دیده معلوم دیده لیده اوز دمک کی بیرد که ایلتا ناسوید اوز دل تا کی ناسوید مک که بال تا کی ناسوید زگوره پا تالیب پزور زید که کی نئید چه ما تا پتا لگی چی جیسی او نظر و کمزوان با پلانی دالیب سوشو در طول ستا معلوم یو ځای یار ته کېبل کېږي چې په ځان سره سبا ته خپل کېلتاه ها ها ته رومانا پټ څکاری نه دباغ په زیره ستکمځو هغه دې بلرشدا تته دلته راځي نه پېکې نه راځي دغه په بیمار ته چل وځروکو نه زه بلاتیشو نو کړی دی د دې تراسي ها او ورو ورو نور جهان الدین زید ده اغپقبل گوٹ کناز ده بس داریک زید معلوم خبرال مان سبانا امیر زید بویکو بوی کو. شاها و ادهیر الغنه تا من نونی و من میمین ادامه شد ده و اخفیان او کب بغنه پنون اومیم که چکل مشددی ما در طویلی اول مرتبه در غنی مراتب در غنی سو دی پینزه اول مرتبه داو مشددی قایده که در دلی کری که یاده یاد که کنی یاده, یاده, یاده سر یاد نی کنی که دیدی درد شعر حمیسری زکر کری دلتا وی بازی وی تشدید مستلزم در ادغام لرا تشارك تشدية أنتا بإدغامك وإذا قبر سهي ندا بلکه إدغام مستزم بالتشديد لها دلتا اسوال لها ده چهوه اشي قلنا سرگندك بنونه وبميمك تنوينه دوله لركون تنوينكي خم قلناكي كان غافو آآآآآ حسال معدودات نوین راگر اکنه جواب داده دا اغم بحقیقت نون ده. فرق با کسی رف دمرا ده چه وقف کی نوی او پخند کی نوی او زیاتیوی ها دیو دینا قرآنی که اینکه اکسر پا دیبان تنسیس که ها درچه ایمان سی باوی او دا صرف نون او میم ذکر که امام سيئوه بذكر دعروب المتوزطهو كوي امين ها حرفون نجري معهو السود لان ذلك السود غنه من الالي الى انقاله وهو النون وكذلك الميم فضالا نسر بن علي الشيرازي المعروف بابن ابن مريم ام داسوه توامين ها حرفاء الغنه وهو النون والميم ناكسا نون وميم ذكر كيد امام سيبا ويمرقرية ويما سي ويقبادر دوه اصلا كدا تنوير انزده بحقيقتك نين ساقن یاو حکم در کاوی چنون میم مشدد نو خقلقه غننه پکیو کلاخ استادونه خدای دی تاسو ل دریغ غنی دراوری په یوزې یا کیرو جایو نہ کوي یاو ونا نہ کوي او دوه کوي من میو قصبه دی پاسول چې غنی کول یولان دبلو سوکو رضا چلتahay پد کومو یو قصبه من دی باور تر کړو ته ګټوربا الا سنو بزخ جاتی کوي و اخفيا اغلب ذي معانكم و اخفيا او اخفاؤك ضروري اخفاؤك الميم بميم كي ميم كي اخفاؤك سره دغني نه ان تسكت على ميم ساكنه كسكوني اصلي لک و ماهم بمؤمنين او كسكوني وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ طالبانو لبديلا بكديرا مساله چيمزاكن بسباراش ومن يعتصم بالله لكوان ها ديسوي واخفيا اليمه ان تاسكوم بيوندتن لدا با امال المختار من فهل الهدى اغفال <سؤال> قدمین ک چردا د امین ساکنی او اغفال په څنګه رکھے بغنته ان سره د غن نه ها لدا با ان د باثرا د باثرا د امین ساکن د بس بارشی ادوسکه اغفال عل غننه علی المختاره ده أهلي أدا ده ورقو المختار من أهلي الأدا ده أهلي أدا المختار ورقو التوي ورقو النادي جديد بسكي إخفاء بكي غنبكي سؤال إخفاء بلا غنبكي نو دی سر لذی غنی دا قید لگولس عدس نری اخفاق و چیه نو غنب ورسرهی اخفاق ووی دی تا چی غنب ورسر لگا زود داد با فالک عراشا خوده غوغون و سر عراشا ایسا سره؟ نو لیت بغیر دو غوغون ومچه تر آغلی سر و چی دا اگدوب دو غوغون ورسرهی را روان ده جو دا کی نو دا دی غوکونو زی کرکولو لزرورت سو چه دوو جی اخفاک با غنه که ام اخفاک گوحاسی هم غنهیی نو دا دی غنه دالا پزی کرکولو تا ضرورت ها اللہ دی تازا پسوال پوی کی پسوال پوی دل نیم جواب ده سوک پسوال پوی شو اللہ سو چکتے وایا ایک لگل اگر پ لگای ماسا ای ز چوندای وا چیو په ځان نه پیه همو یو تبليغی تبليغ لاته هغه با تبليغه را به خدمت تو کولای دروټره کوشش یې وکړه هغه وسه کول پیډا میټر وله کوله حالت باندې نه ځکه جوړ کړو بس پوبو ته غشل او بهوالګه برابراله دې جمعکې ټول ناتې وي دې تاسو په دغه طایه سي هوار شي دي سي 12 دی شي بي او يانه چیرې په هغه موږ صباحان پټه بيسته ری پر وي را باندې ورغه تاسې انوارو لگا وضعیت وي وي دې ظالم انا تاروخ سلا وي چې انوار کې 12 کم وي دې کا خدای سره را دن د کنه شباب نا تو از ایلا باران دوی بغنگو گروتا سوزوائی چیل دید. توی پتا سو بیو سوکشتا کی. نسی چل لے کرده. سیلیستی اچاد کوکو چند شده نا. خلتایی اچاد شده نا. نا خیر دیدر اپالا. بل نسوائی. وایا. خبرات مختصره خبرات اخبارکی خونده ای. تو دادو لیوو چی خونده بغنه تین. اڈی رگرانا خبر راوار از دین غد غد دوکی تا سخوراید دل ایسا شیدی تو اگر او دا پسید زن پویود دی بودی جواب داقی ده لیل ایطاح بی امرها والاحتمام بی اظهارها دا پارا دا دیچی دا دیرا خبر در توازح کی او الضار الضجتور تهمت توجيشي ولدفع وهم تركها او ذا وهم خطر جيجنيا ذلك بان كي ديش تكون بكني في مقابل نظيرها ليكبونها هاي ام واظهرها عند باقي الاحرف او از ضرور اظہاروکد دی میم عند باقی الاحروفی و با باقی حروفوکی نمیم زوح کاماتی در تذکر کر میم ساکن نفس چی بل میم راشی نمیم آوے کے بسکی گی اتغام شفوی ن دغامین مشددم شي زده و واظهر الغنه <سؤال> من نون وميم اذا ما شدد على 14 الای كون موصلون ذم میم مشدد شو بنشو صفحه 93 یا ذم بعد شي ساکن په ساره شي د طيب خاكه ذم بعد د دې میم او بل حرف میم ساکن نه بعد راشي نو انت بسكه يو ظهار بكه و د عامه د و احضر لدوا وين وفاء ان تختفي او يري او دفا ترجى اخفاء ونكي او يري دوا او دفا دا شیر وطات بیان ذکر کی او دا ما قاعده کی د دې ذکر کړي چې باز خلک سکهي بلکې باز خلک سکه خو نوم د پاکستان قاریاں سکه د تها ما کوي ښکاره اخفاء اخفا د دې بلکه غټره ان ټې په دې کې دا ده چې د سره شونډ نه ځنګې چې کله دې روز ته فارا شي څنګه وایې اے واهم فیها قالدون واهم فیها فایل ګټه کدار ته بده تر یو یو بنو ګوري پرادم کازانشت کا پیا دې سو وا څه ویلې یم سماندی او غزارو دو تاسو پی آ قلیتون الله اکبر وا دې تل على قلوبهم وعلى عيهم على قلوبهم و على قلوبهم وعلى باب کې د اطمینانه او کثر پدې باب کې ذکر کړي یو تنبيه ذکر کا یو دنون او د مشدد حکم ذکر کوبلې د میم ساکن کامی ثلاثت زکر کر درمی یو تنبیح زکر کر خیال کوا چی دو واو او دا تاثر دسو نشی اخفاو نشی امیم زاکین دادی زکی دا ادغام شفاوی زکر ارغان دیو لیو نوکو نوئی داغی ذکر باز وئی مخ کی په 50 نمبر شعر کې تیر شو او اولاین و وجنت ان تکم ادغم اول د میث لنو نا ساکینه نو ادغام ببل کې دو میمو د جراشی اول ساکن د متحرک ده اگه زکر مخ کتیر شوه. ام مثل اندیگا هم. جمعیم داکنه بس میم راشیم. انو اگه میم پکر آگره ده. بعد اشاری هی او داوی ایدی. چه ادغام شفاوی زکر, زکر اونو کو چه ادغام سر تشدید لازم ده او د تشدید حکم مخ کتیر شو. و دا خبر سیین دا. زکا اگه مخ کتی د میم مشدد ساکن خبر کرو. <تصفح> بعدی جاری هیله دا خبر وای صحیح نه ده د مشدد حکم او مږ د میم ساکن خبره کو مشدد خبره نکوه مولا علی قاری رحم مولا ذکر کړی واظهرها عند واقعاهر فی بشراکه والمراد منها غیر المیم ان حکمها علم من ادغام المزید دینا مراد داده چه اظهار دمیم پا با باکی حروفو که و که باکی حروف کم دی نه علاوه چه حروف دی زکر وی دمیم خبره پا ایدغام مثلین که معلومه شویده لکوامین هم من یاد غنی پوره وضاحت ما کرده دوباره داغی زکرکولتا ضرورت نشتبیاد غنی به حسوه و رایتا وذا غرره ملا علي القاري في <تصفيق> كركدي والمعنى بالغ في اظهار الغنه معنى ذلك هو ان نون او ميم مشدد غنبه قصر جند بالغ مبالغه وكبصر جندوار الغنه كي من نون وميم اذا نون او ميم نبيداكي مشددتين تشف حالت شد كيذا نحو انما ثم انما قد دا خسائشو دا مسالو نیدی بیا دیوی نحو این وطمّا وإنما قددنا المبالغة لأن الغنة تزیخة لازمت لنون والمیمين تحرکتا او سکرتا زاهرتين او مقباتين او مدغمتين نا قبر دا تبید مخبت نغنی با تفسیلات تو ذكر کرا قائده که نون او ميم جيكالا مشادده دي نو ددي بيادري کس منه لی لکه المناح کی ذكر كريم الله عليها القارسين يو مشادد مضغم مدغم لکه امم لامم دو ام مشادد مدغم پا کلمه اكه تمم همم انا اصال کلی تا ماما هماما درين مشدد متغنب ضوك ليموكي من معصرين و كم من ملكين في السماوات بلا خبره دادا نعزمزد دا خبروك شبديك نخفاوك على المختار من اهل الادا ورق قول په دې کې دا چې په دې کې به اخفا کوي پس پس به خبره شروع ده خبره څه ده تېدل اوس وګوره خبره په څه کې شروع ده صبح وای مين ځکه خبره شروع ده الله قران قريب كهو ايت ذكر كه اذن من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابيا ومن ما يوقدون عليه بنار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينبط في الأرض كذلك يضرب الله الأذفال مقصد دا ایب دویلو می داؤ اللہ وی زد بران باران رازل کم فسالت او دیتون بی قدر ای ها دا خوادونا پا قبل اندازه بان او بایی ودو کی خواد که لگی او بروانی تمندر که غطی او برای شی نهر که دیری او بایی ودو کی نهر که لگی او بایی پرنالا که لگو انتی او بروانی که کر گوٹی او بایی قرآن وم علماء مثال ورکه قران مونږ نازل کو بعض شيډو کې ډېر لوی زه برت ته ډېر اثر قبول کی دی. او بعضي سينه ته شي اثر قبول نه مقصد ده د پیرټ کو شروع ورو ده روان ده دی قلب مخه تمشي او بعضه طلبه کرام غانمین او سالمین خپل قرء ته واپس شي او بعضه بداز طالبان یې ګل وقفه کوي بل اس اپلش دی دي بلارا کی کله به خبص لویه مساله به او پسابق بمه نه پوي شي کي دي بلار جمع تجويد کو کول دي ستاپ دي تجويد باندې چوي راحو کي دي راست لا څنګه تجويد به با دي تاريف د اثر ته تجويد نه دي دي ا دې ډډ کړ 18 نوې کوټې په دې شروع کړې دومره دایله شروع زما پروا نه را لګل استاد غایندره اروا مې و کال کې یو طالب امجدو مدرس په شکل کې فارغ کم بداما ته ما ته خځې بداله بلکې یقین مې د جتاو ټولنه کاري ان کېږي د درسو په ټولې چې تاسو د غالي نه د دومره خورای کې دینه پد تخصص شریش او ماته موږ نقصان نه غوړ خپل خپل او خپل اختیار به مونږه وموږ ګډه کار دې تا ته بلاد نور طالبان ورا شکان تا چې جوان دي طالبان نو یو مونږه ميو مبياب غيڅه وکړه ستا کال بل تا دې لا بتیجی په بده جی بیا ناراز نه تاله زدمه مکمله لای او خواري دیونه قانون بازنه دې تجدید وکړه چې تجدید مې وکړه تا تجدید کار نه وکړ لکه تاسو په شاته په شاته ته زه نه نه خبر چې دا په رازه طالب نکلمېږه رازم خو په تاسو بخلي راغلم ناظم سه وای وحضر لنا دواويد چې کله د جزري ختم کوم او بیا بیا د جزري امتحان اخلم او پرچ ته د جزري جوړ کم ته بیا جزري بدیه دکړي نیمه لبره دې ادول دي او نیمه دې پرچه پرجې ده هکول د هر کتاب په پرچ جوړو ته بیا تو بشیر طخان دے بشیر بتا طخان داسی دی په دې کې دا سی ویني نو څه مازه تینځ کاله نه څه شپه کار نه آتے زه نه څنګه بوله کا خاپه سمجھتا یې یار مشغول دي سره دوه کال ته مم نه چیرې دغه دوه کال ته پیډو کمیاو په ترقی مشغول دي ټول بایکرا اولا تخواریم نے کئی ٹکے نو دقا چند لگا صحیقاری صحیق معاقہو کار کئی ابتا تب در لری ملاوی گی او در کم ملاوی گی واجہ صدا تو تون چلی لگا اس تاسو پشا تا جیدو نو خلقو کڑی وہ یو طالب پک زان کڑھو او بل طالب بسا سراغل ہے صرف چا ورته ویر دې ته ژوند او پس پرಾರಂಭ ولې دې ته دې ورکې ده خپلم له شه حروف ټیکې وځاګړې لال بشید په طګه څنګه بیلګه څنګه چره باندې طالبان وړاند په زين کې پس چې ټاکړې موږ سم څه کو هيو چرته سره چې جګړه راغله موږ سره مرسته وکړو او موږ څنګه چرته ها منګ دې ځان ورکو ته بار بار ځان خراب کړ هه نو دوی وې مونږه چې په تدریس مدرسہ وکړو خو هغه خبره به چې په تیرہ کې ځان له باغونه کړئ لې کیسه به کړی ها به دا کیما روان کړئ نو ځین نوڅېبه ټاکو مونږ د ځیت څخه وستر لګې شرحه څه ضرورت هر دړې وزان ته وختما ګټه تیار کړی حالتو <سؤال> د لاسمو تورک په خلاص نه زم رحمه الله او غبر وکي تخ اخفاء کې بلي ميم خود مختار قول مطابق د غوره قول مطابق معلومه درجه ب دې کې جوړینو قولونه نور حوالہ په کې شته د غوره نه علاوه غیر مختار قول همته او اشتک د جمهور په دې ساده چې پدي کې ب او با دی بان ابن مجاہد اب دغم اضحب دی دا عریب محمد ابن بشر الانطایم بغم اضحب دی دانی دا قائل دي. او دا اغور کرو او نازم سے با دانی سے دی قائل لے نازم سے دا, دا, دا اغور کرو کپات تمهید کی تزریق کړه چې وا بال اخفاء اخذو کا اخفاء د نیم ځکه بارش دی باندې عمل کو څوک ابن الجذری په تمهید کې وی ابن الجندی او ای جما استاد ده په تمهید ذکر کړی دا تمهید د امام ابن الجذری کتاب وي جما استاد ده ابن الجندی اگر فرمایا دیتی جسمیل نپس باراشن و بدی کے اختلاف تھے وص صحیح اخطاء ہا مطلقن شیخ برداج بڑے کی اخفاء لا اظہار ثابت ہے اپ هم ب مؤمنین شو سمجھتا صدق بالکل کل ملک کوئی کرے ہاں اللہ آلِ <سؤال> اُسَّنِيَّ وَالَوَيْ وَأَبَاهُ الْمُحَقِّقُونِ محققین او دا نده مانده او داغا مرگری دای دا اظہار غورا کرده خبر اپوشوئی گانا اظہار بکشتا او دا محققین او قولنا نده نور دا اظہار خبرم بکشوئی دا اصوال داده چی دواو دو او دفعنا نخ کی دووی چی پمین کی اظهارو کا و, و اظهرنها عند باقی الاحروفی و چی پا دی نور حروفو کی بس اظهار بکه نور و حروفو کی نو خوصنگا لو واو مرالو او فام رالا و دای دوباره او لبیا ذکر کرد نقوی چی پا نور حروفو کی اظهارو کی دولو نمیم ساکن نبس چی دن میم او دبان علاو بل حرق راشت با اظهار که او ای پا واو اوفا کی درن اخفاونش نواو نو او فام بگتون حروفو کی رالا و دو جدا بیا و لبیا ذکر کرده دی وجه داده چی واو او دا میم نه دا دواړه مرغری په مخرج کې دواړه د شوندو نه کی او میم او فا دا مرغری د سره کی د شوندو نه ادا کی نو ایچر ته دا سونه کیږي خپل مرغری د وجه بدل نه کید تر کا بعد جاهلان قاریان کوي او اخفاء ته کوي ودا څخه نه کیږي قداسې کوم نه کې راځي تر کاه یا سخت تکه کې دی الذین انعم علیهم غیر المنبوء علیهم ولتص إظهار ذكي هو تكتيم أكتبارك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولو بازې پکې حرکت پیدا کوي الجواهر المضيوه علوي واذا بكل سرګند غلتې دا شرعنا المعرواذ اذه ذات غلتې وهم حسابونه انه هم نفسونه صنع ليس يوجد لمسيكارو دیمو کوي امن عن عليهم غير المغضوب عليهما ولا الضالين بكل غلطته دې کې وړو چې شکلی ستر